Ni lyssnar till Sveriges radio P1. Jag heter Daniela Markvart. När någon nämner Paris är det väl nästan oundvikligt att bilden av Eiffeltornet framträder för ens inre syn. Finns det ens någon annan byggnad som är så intimt och kärleksfullt förknippad med sin stad som denna ståtliga järndam. Besjungen i litteraturen, hyllad i konsten och en given statist i varje film som med spelplats Paris. Men när byggplanerna tog form för över 120 år sedan, då var det helt andra tongångar. Tidningarna var fyllda med hetska insändare mot vad som uppfattades som en skam för Paris oöverträffade skönhet. I en av de många klagosångerna vände sig en lång rad av dåtidens mest kända författare, målare, skulptörer, arkitekter. Passionerade älskare av det ännu intakta Paris, som de kallade sig, mot detta meningslösa och monströsa Eiffeltorn. Och den religiösa eliten förfasade sig över den dumhet, den dåliga smak och den dåraktiga arrogansen som vågade utmana stadens kyrkor och framförallt Paris andra stora landmärke, Sacré-Cœur, som hade börjat byggas några år tidigare. Men när tornet var klart för invigning i mars 1889, hundra år efter franska revolutionen, då hade också det mesta av missnöjet ebbat ut och flera av de mest högljudda motståndarna sällade sig istället till den snabbt växande skaran av beundrare av detta mästerverk. Idag hörs minst lika stridslyssna protester från en annan stad där Gustav Eiffel har satt sina avtryck, New York, där han medverkade i bygget av Frihetsgudinnan. Visst inser jag att det finns väldigt mycket som skiljer kontroverserna kring moskébygget nära Ground Zero och bråket i Paris. Men jag slås ändå av den tvärsäkerhet som genomsyrar motståndet då som nu. Tänk om de hade fått rätt den gången. Välkomna till konflikt. Ja! Om religion som slagträ i den politiska maktkampen, motsättningar om moskébygge i religionsfrihetens hemland och europeiska slöjdebatter som skymmer sikten för verkliga problem. Om populistiska krafter som vinner terräng när islam pekas ut som gemensam fiende i tider av otrygghet. Hör röster från Aberdeen, Washington, Florence och Stockholm. Ja, med bara två veckor kvar till valet tycks det mesta av valkampanjen gå ut på pengar. Mer åt den ena gruppen eller mindre åt den andra. Ja, det snurrar på så att man ibland har svårt att hänga med i sifferexercisen. Frågor om religion och värderingar är det däremot ganska tyst om- trots att de har tagit allt större plats i den globala politiken de senaste åren. Och trots att partiledarna i enskilda intervjuer- säger sig vara angelägna om att diskutera frågor kring tolerans och respekt för andra människor. Men det finns ett tydligt undantag. Sverigedemokraterna som klart och tydligt uttalar sig mot invandring- och mot vad de kallar islamisering av Sverige. Det här följer ett tydligt mönster runt om i Europa där radikala populistiska högerpartier har lagt beslag på de här frågorna som de stora etablerade partierna hittills inte har velat eller vågat bry sig om. Men det är något som håller på att förändras i och med att debatten om islam och att allt fler muslimer kommer till Europa. Det kommer vi att få höra mer om längre fram i programmet. Men jag kan redan nu tipsa om att programmet Människor och tro imorgon kommer att hålla en debatt om religionsfrihetens gränser och fråga ut företrädare för de svenska riksdagspartierna här i P1 klockan 13. Men nu i konflikt ska vi försöka ge några internationella perspektiv på hur religionsfrågor har tagit sig in i politiken och vilka konsekvenser det har fått. En utveckling som visserligen hade börjat tidigare, men fick ordentlig fart efter 11 september-attentaten för nio år sedan. Och eftersom det framförallt har handlat om islam och islamofobi, kommer vi också att fokusera på det här i dagens program. Och vi börjar på platsen för terrorattackerna i New York, som återigen har hamnat i hetluften de senaste veckorna. Hur kan vi justifiera mer madness? right here in our own backyard. Och så låter protesterna utanför den byggnadet ett par kvarter från ground zero där en muslimsk församling har fått klartecken att bygga ett muslimskt centrum. Bråket om Park 51, som platsen heter, gick snabbt från att vara en lokal angelägenhet till en nationell konflikt som spelar på djupt liggande känslor och förhållande till religionsfriheten, en del av USAs existentiella fundament. Inför det stundande kongressvalet har konflikten framförallt kommit att exploatera, äh, exploateras av radikala högerkrafter. Och en av de mest högljudda motståndarna är tv-profilen Glenn Beck med eget tv-program i kanalen Fox News. På årsdagen och samma plats där medborgerättschampen Martin Luther King höll sitt berömda tal I have a dream samlade Beck sina anhängare till ett möte som närmast kan liknas vid ett väckelsemöte. Frilansreporten Petra Sokolowski var där och träffade några av dem. De flesta jag pratar med säger först precis som Susan Gallien och hennes svärdotter här att de inte diskriminerar muslimer utan bara tycker att det är respektlöst mot de som dog i 11 september attackerna att bygga en moské så nära Ground Zero. Men sen fortsätter de. It's a slap in the face to the American people. It's like it's it really is. Wherever they claim victory, they build a mosque or they build some kind of monument. They do. Susan Gallien tycker att projektet är en klar provokation, ett slag i ansiktet och ett sätt att fira islams seger över USA. I USA är religionsfriheten närmast helig och en av de grundläggande värderingar som den politiska högern säger sig försvara. Men det betyder inte att de som är här idag respekterar islam som religion. Ken Cruz, som står bredvid Susan Gallien skojar till exempel om att de ska öppna en grillrestaurang mitt emot moskén där de bara ska servera griskött. We've already got it covered because we pulled a permit for a pork barbecue right across the street. Hog Heaven, grishimlen ska vi kalla det, säger Cruz och bredvid ska vi öppna en bögbar säger Susan Gallien and och vi ska kalla en av drinkarna You Make Me Happy som i den heliga staden Mecca Inför kongressvalen i höst så har den republikanska högen med tv-personligheten Glenn Beck och politiker som Newt Gingrich och Sarah Palin lyckats göra det rumsrent i vissa kretsar att kritisera muslimer genom att associera dem med terrorism. Och det här är en bild som har vuxit fram under en längre tid det säger Solon Simmons som studerar populism och klasskonflikter på George Mason Universitetet i Washington. I think there's a lot of fear of the other, and I think that that, that the 9/11 event obviously brought that home. But the, the general, the slow trickle of terrorism that has emerged from the late 60s to now, the emergence of the of the image of the uh, of the dangerous uh, Arab, for example, that is I think uh, an image that we do have. Men republikanerna spelar samtidigt på den kristna högerns religiositet och rädsla för andra religioner. Mötet vid Lincoln Memorial har drag av ett väckelsemöte. Det och flera ledarskribenter noterade efter demonstrationen att Glenn Beck nu för första gången har tagit till religionen som vapen. Och de ser det som oroande. De många resonansbottnarna i moskédebatten gör den till ett viktigt slagträ i upptakten till valet. Och högern hoppas kunna mobilisera väljare som annars inte skulle rösta. Särskilt inom den vita medelklassen. Den grupp som har förlorat mest på globaliseringsprocessen. De känner sig lurade på den amerikanska drömmen. För det räcker inte längre med att jobba hårt för att lyckas i USA. Och republikanerna spelar på den här gruppens nostalgi för den tid som flytt. För många amerikaner känner att Amerikas århundrade är slut. Och det är kanske mer sant nu än vid tidigare kriser. Det menar Solon Simmons, statsvetare på George Mason-universitetet. Americans have a sense that their moment, the American century has ended. They have a sense that something important has passed and this is not the first time that Americans have felt this way. And this time is an, is different in the sense in that it may well be more true today than it had been previously. Den ekonomiska otryggheten har ökat samtidigt som USA har misslyckats med att uppnå sina mål i Irak och Afghanistan. Genom att associera islam med terrorism och krigen i Irak och Afghanistan så har vissa republikaner lyckats ge islam skulden för Amerikas nedgång. Och det gör moskedebatten till ett ännu kraftfullare vapen i valdebatten. Högern har också varit framgångsrika i att utmåla Obama som smygmuslim eller muslim. Ken Cruz på Glenn Beck's massmöte är till exempel övertygad om att det är så. Jag understand that. Last year when uh, it came Ramadan, he disappeared in Martha's vineyard, and I'm going check this out, out of the public eye, I'm saying, let's see what next year what he has to say or where he goes. Same thing. Det är ingen slump att presidenten tar semester under fastemånaden Ramadan, menade Cruz. Steven Taylor är statsvetare på American University i Washington och han tycker det är väldigt smart gjort av republikanerna att länka Obama till terrorism. Well, yeah, it, it's good politics because right it's working. A higher number of people now than before think he's a Muslim. And uh so and if and if you can link Muslim, um, Islam with terrorism, then they'll see the president as a, as a terrorist sympathizer that that's what makes it very difficult for him to express tolerance toward muslims um if obama went into a mosque took his shoes off those images would be used for campaign commercials against him en kille i målbrottet kallar till bön i en rätt oväntad miljö en skolmatsal i Washington-förorten Sterling. Det här är de muslimska scouternas iftarkalas. En middag för att bryta fastan under Ramadan och dela ut märken och diplom. So uniform, please place your right hand over your efter när scouterna och deras småsyskon springer omkring som vildar i matsalen pratar jag med Jasmine Shafik, 24 år, som är stora syster till tre av scouterna här idag. Hon tycker att både högern och vänster använder sig av den här debatten för att vinna röster. As well as right you know, it's it's so Jasmin har märkt att hennes vänner har blivit mer försiktiga med vad de har på sig. Några av dem säger till exempel att de inte vill ha traditionella kläder på sig när de firar slutet på ramadan eftersom det kommer att sammanfalla med 11 september. I ser people säga openly I'm not sure I want to wear traditional clothing on Eid this year because it's going to be so it's going to be either the day before or on September 11th. I'm not sure if I want to identify as heavily. Yasmin har hijab på sig, en blå schalett som döljer håret. En av scoutledarna, Priscilla Martinez, har också hijab, idag kombinerad med långskjol kjol och scoutskjorta precis som Jasmin har Priscilla blivit mer försiktig sedan moske-debatten drog igång och hon har tidigare blivit påhoppad verbalt på gatan. Certainly it's become more of a concern. Absolutely. Um, I watch where I'm going, keep an eye looking over my shoulder um, and just become more aware uh, lately. Priscilla har två farbröder som stred i Vietnam och Korea. –och flera kusiner som är i Irak och Afghanistan just nu. Så hon tycker att hennes släkt redan har visat sin lojalitet till USA. Längst bak i matsalen sitter en man i mörk kostym– –som visar sig komma från FBI– jag tror först att han är där för att se till att ingen stör mötet. Men så går han upp på scenen. Och det visar sig att han är på plats för att värva framtida agenter till FBI bland de muslimska scouterna. Ja, när ni blir stora och lämnar scouterna en dag hoppas vi att ni ska börja hos oss. På FBI förklarade polisen för ungdomarna på scoutmötet i Washington. Men han ville inte låta sig intervjuas av vår reporter på plats Petra Sokolowski. Med oss här i studion finns nu Catherine Cash, sakkunnig i Religionsfrihetsfrågor på Svenska missionsrådet. En paraplyorganisation för kyrkor och kristna organisationer i Sverige- och med på telefon från Skottland finns Anders Vidfält, statsvetare verksam vid universitetet i Aberdeen. Och du har bland annat studerat högerextrema partiers framväxt i Europa. Välkomna till programmet båda två. Tack. Um, Catherine, jag tänkte börja med dig. Vad är det i religionen som väcker så starka känslor som vi hör här i inslaget? Jag tror att det är ofta effektivt att använda fiendebilder- eh, när man vill skapa en konflikt oavsett om det är en politisk konflikt- i en valkampanj till exempel eller någon annan slags konflikt. Och det är väldigt lätt att använda religion för att skapa just sådana eh, fiendebilder- för att identifiera vilka de andra är och för att skapa stereotyper- och förenklade bilder av hur de andra tycker och tänker och eh, hur, hur de lever- och har man inte relationer med människor in, in, in i den gruppen- så, så eh, eller om kunskapsnivån om, det, om, om vad muslimer tror och tänker är låg- då kan det bli väldigt effektivt som, som verktyg. Vad säger du, Anders Vidfält, Vad är det som gör religionen till ett så effektivt medel i den politiska kampen? Jag håller i stort sett med vad som just har sagt. Så här fiendebilder kan vara effektiva- och... Vem den utmålade fienden är kan vara ganska flexibelt men eh, under den senaste tioårsperioden eller drygt det så har åtminstone i vissa länder och vissa sammanhang eh, just islam och eh, gr så säga, grupper kopplade till islam fungerat som en sån fiendebild. Alltså Högerpopulistiska partier har som genomgående tema kritik mot det politiska etablissemanget och kritik mot invandringen. Och argumenten mot invandring kan man säga... Det finns egentligen tre sådana huvudargument. Det finns ett ekonomiskt argument, att det inte är bra för ekonomin. Det finns ett argument som går ut på att det leder till ökad kriminalitet. Och så finns det också ett, ett argument som går ut på att värna den egna inhemska kulturen. Och exakt vilket argument som uppfattas som mest verksamt i varje givet läge... Det kan nog variera över tid, men efter... 11 september, olika kontroverser med, med av, avbildningar av profeten Mohammed eh, och en del andra liknande och motsvarande händelser så, så har alltså eh, då olika hotbilder kopplade till islam fungerat och visat sig vara verksamt i många länder. Vi, vi ser det i, i, i Österrike har du just nu i denna vecka där det används. Som, som vapen i en, en delstatsvalkampanj. Det har skett tidigare i Schweiz och det finns flera andra exempel. Mm. Vi ska strax fortsätta vårt samtal här men först lyssna på en holländsk kollega till dig Anders nämligen statsvetaren Karl han förklarar de radikala högerpopulistiska partiernas framgångar i Europa med att de just har lyckats appellera till människors missnöje och oro över en värld de inte längre känner igen sig i i decennier har de stora etablerade partierna försummat att bemöta människors känsla av otrygghet inför en tilltagande globalisering deras oro för jobb och ökad invandring. Och det här säger alltså den nederländska statsvetaren Karl Smude, som i många år har studerat framväxten av populistiska högerpartier i Europa. Och så länge de här partierna var mer uttalat rasistiska och nationalistiska och till exempel vände sig mot turkiska gästarbetare, ja men då avfärdades de av de etablerade partierna och hölls isolerade på den yttersta högerkanten. Men i och med att deras argument har blivit allt mer religiöst färgade och framförallt vänt sig mot just islam, så är de inte längre ensamma, hävdar Kasmude. Han har just tillträtt en gästprofessur vid Depauw universitetet i Indiana. Där jag nådde honom på telefon tidigare i veckan. So actually the whole shift towards a more religious discourse or actually an, an Islamophobic discourse to to a certain extent it creates an opening, but an opening for all. Like whereas the anti-Turkish sentiment was something that was very much limited to the radical right. Anti -islam sentiments are expressed by politicians much more within the mainstream as well. Medan rasism och nationalism har varit tabubelagda teman, betraktas religiösa argument som betydligt mer rumsrena. Så här har även etablerade politiker och partier hakat på för att attrahera väljare hävdar Karl de politiska processerna som just nu pågår i Frankrike och en rad andra länder för att förbjuda heltäckande slöja är bara ett exempel. För högerpopulisterna är den här förändringen både på gott och ont, säger Karlsmude. För samtidigt som deras argument har blivit mer accepterade har de också fått större konkurrens. You see, for the radical right, it's kind of a, a mixed blessing. Because on the one hand, this allows them to, to tap into a much broader reservoir than they had before with the ethnic nationalist discourse. On the other hand, this also makes it, um, they have much more competition on this. Because mainstream parties can also work on an anti-religious and an anti-terrorism discourse. Karls pekar på två olika linjer i argumentationen. Den ena tar sin utgångspunkt i religiös intolerans– –vilket är vanligt i de mer cirkulära nordeuropeiska länderna– –där man är emot att religion överhuvudtaget ska spela en politisk roll. Den andra linjen utgår snarare från en egen religiös övertygelse– Religion är inget problem i sig, men islam är fel religion. Ett exempel på det är österrikiska Frihetspartiet som har gått från att vara antikyrkligt till att framhäva sina och det österrikiska samhällets kristna rötter. Det starkaste argumentet man använder sig av är kopplingen mellan islam och terrorism, säger Kasmude, och jämför återigen med motviljan mot turkiska gästarbetare. De kunde knappast sägas utgöra ett reellt hot mot samhället men i och med terrordåden sen 11 september-attentaten har det blivit lätt att utmåla muslimer i allmänhet som en potentiell säkerhetsrisk. Right, Så so du har nu både anti-religisk fundamentalism och anti-terrorism diskurser som du också kan ha med en purt liberal demokratisk ideologi i mindre än en afnik-nationalist. Och de här båda inriktningarna, en antireligiös fundamentalism och antiterrorism, låter sig förenas med en demokratisk ideologi vilket inte var möjligt med mer etniskt, nationalistiskt färgade drivkrafter, säger den nederländske statsvetaren Kasmudde. En bidragande orsak till att islamofobin har fått så starkt fäste är också att det lokala och globala är så nära förbundna enligt Mude. Even if muslims do very little within Western Europe, as soon as Al-Qaida blows someone up in Bali, right, we expect local muslims to say that they disagree with that. So the global and the local are so linked in Islamophobia. Så fort Al-Qaida spränger en bomb på Bali förväntar vi oss att muslimer här, som inte har någonting med det att göra, ska ta avstånd. Den här globaliserade debatten om islam bidrar också till att göra islamofobin mer långlivad tror Kasmude till skillnad från andra bedömare som vi också kommer att höra längre fram i programmet och som anser att vi befinner oss i en övergående fas och ser det som ett tecken på en pågående integration att motsättningarna nu kommer upp till ytan. Däremot tror Kasmude att debatten kommer att förändras framförallt för att islam självt kommer att förändras. I think the most important thing that will change is Islam itself. Um, and you, what you do see is much more of a drive towards a more, what they call, European Islam or just a more domestic Islam. And that might actually shift the focus, um, but that, that is also several decades away. Vi kommer att få se mer av en europeisk islam, tror Mude, Och därmed kommer också upptagenheten vid islamofobi att klinga av, tror han. Karl har varit verksam vid flera olika universitet runt om i Europa och har också varit gästprofessor vid högskolan i Malmö. Han har publicerat en rad böcker och artiklar om extremism och populism i Europa och för tillfället arbetar han på en bok med den preliminära titeln Populism i Europa och Amerika, hot eller korrektiv för demokratin. För man kan inte bara avfärda populismen som något ont menar han. genom att ge röst åt känslor och frågor som de etablerade krafterna inte tar upp i samhällsdebatten gör också högerpopulisterna en insats för demokratin. Vilket inte betyder att deras åsikter är till gagn för demokratin understryker Mudde avslutningsvis. Det är inte heller bra för demokratin att vissa teman hålls borta från agendan, sa den holländske statsvetaren Kasmude för tillfället verksam i Indiana. Ni lyssnar alltså på konflikt som idag handlar om att religionen har fått en större plats i den politiska debatten det gångna decenniet och framförallt handlar det om förhållande till islam. I Tyskland har det blåst upp till en riktig opinionsstorm den gångna veckan. I varenda samhälls- och debattprogram diskuteras boken Tyskland avskaffar sig självt, skriven av den omstridde socialdemokraten och centralbanksdirektören Tilo Saratsin, Där han bland annat hävdar att Tyskland håller på att fördummas på grund av att de mindre begåvade invandrarna föder så många barn. Samtidigt som många vanliga tyskar hejar på har det politiska etablissemanget samfällt tagit avstånd från Sarazin. Och nu pågår processer både för att utesluta honom ur partiet och sparka honom från banken. Men samtidigt har politikerna i alla läger medget att de har varit dåliga på att hantera de här frågorna. Integrationen måste bli ett tema för en mega debatt under nästa år, sa bland annat Socialdemokraternas inrikespolitiska talesman igår. Ja, vad säger du Katrin Cash, sakkunnig i religionsfrågor vid Svenska missionsrådet. Gör högerpopulisterna en insats för demokratin när de tar upp frågor om religion och värderingar som Karl hävdade? hävdade? Det har jag ganska svårt att, att säga. Det, jag, jag tror att det, det kan stämma att det finns känslor ute i samhället som man behöver ta tag i och jobba med. Men det sätt sätt man har att ta upp det- tror jag inte är, är något bidrag till demokrati. Så jag tror att det är inte, det är inte bara- eh, de lösningar man har som är problematiska- men också det sättet man tar upp det- som, som då eh, gör det svårare för människor- att hantera eh, då, frågeställningarna och känslorna- på ett, eh, på ett positivt sätt som leder demokratin framåt. Vad säger du, Anders vidfält Kan det till och med vara- Skadligt just på grund av sättet de tar upp det, att, det då blir, att de här frågorna blir svåra att diskutera på ett ja, avspänt sätt. Eller ska säga. Ja, nu är vi ju inne i den rent politiska debatten här. Alltså, om det är bra eller dåligt för demokratin, det är ju en värderingsfråga. Och det har jag väldigt svårt att ta ställning till som statsvetare. Men eh, det, är ju, det är ju i så fall upp till de etablerade partierna att i så i så fall... Så ta tag i den debatten och, och, och styra den på ett sätt som, som är bra för demokratin. Det är ju deras utmaning i så fall. Jag, jag har, hur har, jag har de, inget mer har, att säga om... Så förlåt? Hur har de hanterat det så här långt? Ja, det, är, det, det finns ju många som menar att de inte har hanterat det speciellt bra. Men eh, det är ju också frågor som är svåra att hantera för de, alltså de etablerade partierna som ju en gång i tiden bildades i allt väsentligt efter en, vänster, en socioekonomisk vänster dimension har även i andra sammanhang haft svårt att hantera eh, frågor som rör sig efter andra dimensioner det, kan, det handlade ju till exempel tidigare om, om miljöfrågor och, och tillväxtfrågor och så vidare och eh, det kan också handla om, om den här Nya dimensioner som ju man kan kalla sociokulturella. Så den här sociokulturella dimensionen som, som partier som till exempel Sverigedemokraterna lyfter fram. Och som, som handlar om, om den här typen av befolkningsfrågor, invandring, eh, kultur och så vidare. Och det, det är svårt för de etablerade partierna att ta, att ta tag i det. Det har, har det visat sig historiskt. Mm. Samtidigt när jag pratade med Karls så, så sa han också det här att det är ju inte alla islamofober eller främlingsfientliga som, som röstar på ett parti som, som Sverigedemokraterna. Ehm, så att många stannar ju liksom kvar inom sina gamla partier eller om man ska säga. Men ehm, v, v, v, vad, vad krävs då för att man ska väcka de här frågorna om de, om de är så viktiga? Nej men det, det, det vi talar om här det är ju helt enkelt väljarbeteende och för att eh, väljarna ska komma till ett nytt parti så krävs dels ett utbud eh, av alltså det, det krävs både utbud och, och efterfrågan. Det, det, dels finns det då en efterfrågan i väljarkåren på partier som tar upp nya frågor som till exempel då, eh, invandring och, och, och främmande religion eller om man uppfattas som främmande religion och så vidare. Sen ska du då finnas ett utbud ett parti som tillhandahåller en organisation, några personligheter och en, ett program och en ideologisk mix som tilltalar de här väljarna. Det är inte bara så att vi också är emot låt oss säga, islam och muslimsk invandring och så vidare och sen så börjar folk rösta på dem utan det krävs betydligt mer än så. Så det är en, tillgång, det är en fråga om tillgång och efterfrågan och just i Sverigedemokraternas fall så har ju partiet förändrats ganska mycket under de senaste ja egentligen ända sedan partiet bildades 1988, avradikaliserat, putsats upp, polariserat, förlåt mig, äh, äh, äh, alltså putsats Pol -polerat, upp. Polerat menar du? Ja, <laughs> ja, polish var det ja, jag tänkte säga. Och äh, äh, dessutom, och, och, och partiet har ju också splittrat vilket gjorde att de mest radikala krafterna lämnade och gick in i ett mindre parti och denna kontinuerliga avradikalisering har gradvis gjort partiet mer aptitligt för, för de här väljargrupperna. Och den här utvecklingen pågår väl fortfarande. Så att det jag vill komma fram till det här du säger med att, att eh, alla så kallade islamofober inte röstar på just Sverigedemokraterna. Det har ju att göra med att det krävs någonting på utbudssidan också. Det vill säga att de ska av andra skäl också tycka att. Eh, att eh, det här partiet är värt att rösta på. Det kan handla om partiets åsikter i andra frågor. Mm. Och det kan också handla om om partiets ledning verkar trovärdig och sådana här saker. Mm. En annan aspekt av, av politiseringen av religion är ju att människor i allt högre grad identifierar sig utifrån en <hör> religiös tillhörighet. Katrin Kars, vad, vad blir följderna av det? Jag, jag tror att det kan ha både positiva och negativa följ, följder om man tänker sig... Människor som kommer till ett nytt land, som mig till exempel. Man har ett behov av att känna en samhörighet, en tillhörighet i det nya landet man kommer till. Tidigare har det kanske varit så att man har sökt sig till nationell nation, grupper med samma nationalitet- Religion erbjuder en mycket bredare mötesplats där man möter människor med samma religion, men från många olika kulturer, från många olika bakgrunder, inklusive människor som är, har en, en svensk etnicitet eller är födda i Sverige. Så det, det är absolut ser erfarenhet att en, en gemensam tro, en gemensam religion bidrar till en integrering för, för människor som kommer till Sverige. Så det handlar inte om segregering som många vill hävda att religionen bidrar till? Mm. Nej, jag tror, jag, jag tror att, att, att religion ger människor möjligheter till breda mötesplatser och det är positivt. Mm. Vi ska... Håll oss fast vid det här med islamofobi- för att burkan har ju kommit att bli en brännpunkt i debatten om islam i Europa. Trots att den bärs av en ytterst liten del av alla muslimska kvinnor- så har den fått stor uppmärksamhet. Förbud är på gång eller diskuteras i flera länder- och helt har debatten varit i Frankrike. En som noga har följt samtalen där om burkan- är den amerikanska historikern och genusforskaren Joan Wallach-Scott- hon är verksam vid Princeton universitetet och hennes bok Slöjans politik kom nyligen ut på svenska. 2004 förbjöds den muslimska huvudduken, liksom andra, i ögonfallande religiösa symboler som det hette i de franska klassrummen. Och i år, den 13 juli, alltså dagen före Frankrikes nationaldag, så röstade nationalförsamlingen för att förbjuda heltäckande slöja på allmän plats. Men... Men det här slutet måste också godkännas av senaten innan det kan träda i kraft. Och det är osäkert om det i slutändan blir en lag. Men politiker från alla läger hävdar att burkan inte är förenlig med republikens värderingar. Och så här sa president Sarkozy i somras. Det problemet av burkan är inte ett problem religiellt. Det är ett problem av frihet. Det är ett problem av dignitet av fem. Problemet med burkan är inte religiöst utan det handlar om frihet och kvinnors värdighet sa Nicolas Sarkozy. Men feministen Joan Scott är kritisk till hur den förmenta omsorgen om kvinnors rättigheter används i debatten om islam. Well, I think it's, it's you know, it's instrumentalized. I think there are politicians in France, many of whom would would do anything to prevent women from being elected to office who now have become the champions of women's And when it has to do with kvinnors rättigheter har blivit ett verktyg i debatten mot islam. Samma franska politiker som skulle göra allt för att stoppa kvinnor från att ta plats i politiken har nu blivit de främsta förkämparna för kvinnors rättigheter, säger Joan Walsh scott var när hon höll på med en bok om franska feminister och deras kamp för lika rättigheter och valsedla med varannan damernas, som frågan om slöjan började intressera henne. Hon fascinerades över hur slöjan lyckades möblera om hela det politiska landskapet. I was And I was also struck by the fact that any av de feminists in France who hadeit great advocates for women's rights suddenly found themselves caught up in an anti Muslim fervor that didn't make sense in terms of some of their own beliefs. Slöjan inte bara förvandlade de manliga politikerna som varit emot jämställdhet till kvinnorättsaktivister- utan fick också de franska feminister som kämpat för kvinnors rättigheter att bli en del av en antimuslimsk debatt och därmed motsäga sin egen övertygelse, säger Joan Wallisch Scott. Själv menar Scott att sekularism innebär rätten att varken tvingas till att bära en religiös symbol eller att tvingas avstå från den. Många franska feminister tolkar däremot den franska sekularismen licité som rätten till en offentlig sfär helt fri från religion. Och skott har mött en hel del kritik. Hon säger lite ironiskt att det kanske är talande att hennes bok översatts till arabiska och svenska, men inte till franska. Och hon understryker att den franska sekularismen idag främst hävdas i förhållande till islam. If you're going to go after religion, then you need to go after all religion. Some people would argue that this is what they do in France. Well, there's no law outlawing um ritual behavior of all kinds for Jewish women. Um there's no law outlawing um nuns wearing head coverings. Um there's been no attempt, there are certainly terribly oppressive um aspects of the other religions, but no state laws are made to protect the women in those groups. Det finns inget förbud mot ortodoxa judiska kvinnors seder. Och katolska nunnor har rätt att bära sina dok. Och det stiftas heller inga lagar för att skydda kvinnor från förtryckande aspekter av andra religioner än islam. Det här är symptomatiskt för hela debatten om slöjan, säger Johan Wallace scott Logiken lyser med sin frånvaro. Ta bara Kosovo, säger hon, där slöjan som ett led i EU-anpassningen nu hamnat på dagordningen. I Kosovo har samma katolska politiker som vill förbjuda slöjan precis rest en staty över Moder Teresa. And they've just erected a statue in one of the squares in Kosovo of Mother Teresa, who of course, according to my Muslim friends, is wearing a hijab. Right? She always wore a head the Catholic uh, nuns uh, headscarf. So they're saying, what's the difference between Mother Teresa and Muslim women? Ja, vad är skillnaden mellan Mode Teresa och muslimska kvinnor, undrar Joan Scott's muslimska vänner. Och när de beskriver statyn i Pristina så påpekar de att Mode Teresa, hon bär ju en hijab. Joan Scott, historiker och författare till boken Slöjans politik, intervjuades av Ira Malik. Ja, det är märkligt att kvinnors klädval ständigt ska vara en angelägenhet för så många andra än de själva, kommenterade svenska dagbladets recensent i sin presentation av Joan Scott's bok i somras. Även om beslutet att förbjuda den heltäckande slöjan går igenom på alla politiska nivåer i Frankrike kommer det förmodligen ändå att stoppas av det högsta konstitutionella rådet som redan har förklarat att en sån lag troligen strider mot såväl landets författning som mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Men den bedömningen har inte hindrat andra länder från att inleda liknande processer. I Belgien har slöjan redan förbjudits och i Spanien och Italien har enskilda kommuner infört lokala förbud. På universitetet i Oxford undervisar Naz Nazila Ghani i internationell humanitär rätt. Och hennes specialområden är minoriteters rättigheter och religionsfrihet. I hennes ögon tycks frågan om niqab, den heltäckande slöjan alltså, har satt alla vanliga regler ur spel. Ibland blir hon chockad över hur debatten förs, säger hon. Vi just säger oh vi rejected because we don't like it. Jaging vi mean, might reject a particular race or a particular lifestyle because we don't like it, but that's not acceptable in, in, in normal political discussions. I andra politiska sammanhang är det inte acceptabelt att förkasta något bara för att man inte tycker om det. Men när det handlar om slöjan verkar det gå bra att förbjuda för att man ogillar den säger nasila Ganet. Det är naturligtvis inget argument som håller, och då plockar man gärna fram mänskliga rättigheter som ett trumfkort för att vinna debatten, säger hon. People want to use human rights law as a trump card to win the argument, but really human rights law or uh, human rights laws and different areas of human rights are often find themselves in tension, and then it comes to the question of balancing of rights. Men att hävda de mänskliga rättigheterna som motiv ger inte automatiskt rätt. Olika fri- och rättigheter kan stå i konflikt med varandra. I den här frågan ställs kvinnors rättigheter mot religionsfriheten. Utmaningen, enligt Nancy Lagane, är att hitta en avvägning mellan olika rättigheter. Och det kan inte ske genom påbud, utan bara i samförstånd. De politiska ledarna måste bli bättre på att engagera sig i djupare och varaktiga dialoger med alla delar av samhället, anser Ghaney. Och Hon håller med dem som menar att politikerna har varit dåliga på att ta sig an människors oro för globaliseringens konsekvenser. Den ökade invandringen, rädslan att förlora jobbet, känslan av otrygghet i en förändrad värld. Naslagane i lektor i internationell rätt vid Oxford universitetet skulle själv kunna se som ett exempel på globaliseringens möjligheter. Um, yes, well, um, I, I grew up in, in Qatar of Iranian parents. I came to the UK in my late teens and have basically been in the UK since, with periods living in Switzerland, China um, and other countries. Uppvuxen i Katar med iranska föräldrar, flyttade till Storbritannien i sena tonåren och har haft sin bas där men även tillbringat perioder i Kina, Schweiz och andra länder. För många andra innebär globaliseringen snarare något skrämmande. Och det gäller att förebygga konflikter och segregation genom att öka förståelsen för vikten av pluralism, säger Nazila Ghani. Vi måste bredda debatten och förhindra att människors rättigheter ställs mot varandra, att en grupp får sina rättigheter tillgodosedda på en annan grupps bekostnad understryker Nancy Lagane. Och innan vi avslutar samtalet återkommer hon till slöjdebatten och påpekar att det inte löser några problem att införa svepande förbud. Om det ska ha någon effekt måste man rikta in sig på egentliga problem, säger människorättsexperten Nazila Ganey. hon jämför med lagen som ger brittiska myndighetspersoner rätt att ingripa var helst en brittisk medborgare utsätts för tvångsgifte. Why can't we take similar measures on the that if somebody reports that they are forcibly om det kommer fram att en kvinna tvingas bära burka eller om hon hålls instängd i sitt hem, då ska vi naturligtvis ingripa med bestämdhet, säger människorättsexperten Nazila Ghani vid Oxford universitetet. Här i studion finns vår gäst Catherine Cash, sakkunnig i religionsfredsfrågor vid Svenska missionsrådet. Och med på telefon finns också Anders Widfeldt, statsvetare som bland annat studerat framväxten av högeradikala partier i Europa och verksam vid universitetet i Aberdeen. I debatten om heltäckande slöja ska förbjudas eller inte så hävdar ju förespråkarna vissa fri- och rättigheter samtidigt som man är beredd att göra inskränkningar i andra. Hur ser du på det Catherine? Finns det en motsättning här mellan olika fri- och rättigheter? Oftast inte. Man brukar säga att de mänskliga rättigheterna är ömsesidiga och odelbara och religionsfrihet är en väldigt bra exempel på det. Om man tittar internationellt på inskränkningar i religionsfriheten och vilka konsekvenser det får för människors liv. Det, det påverkar människors tillgång till sociala och ekonomiska rättigheter till exempel till tillgång till bostad, tillgång till arbete. Det påverkar människors rätt till privatliv, till vårdnad av den, de egna barnen, till arvsrätt och så vidare. och Så vidare. Så religionsfrihet är väldigt tätt sammanflätat med alla de andra mänskliga rättigheterna. Uh, men visst kan det uppstå spänningar- och jag tror att det är kanske bättre att prata om spänningar- istället för konflikter. Och då brukar det vara kring områden jämställdhet- barnens rättigheter och hbt-frågor. Men frågan är då hur ska man hantera sådana här spänningar? Och jag håller med Nazila när hon säger- att det gäller att hitta balans förhållningssätt- Förhållningssättet i debatten är ofta– –att man ska försöka rangordna rättigheterna. Men det är inte den eh, approach som, som jag skulle förespråka– det är inte heller den som man försöker jobba, jobba, jobba med– –från EU-sida eller på Europadomstolen. Utan där försöker... Poängen är att man ska försöka maximera alla parters tillgång till sina rättigheter. Inte att man ska försöka säga det här gäller och då tar vi bort den här helt och hållet. Ehm, inskränkningarna ska vara så små som nödvändigt. De måste ha ett le legitimt syfte, till exempel att skydda andra människors fri- och rättigheter. Och de måste vara effektiva för att uppnå det syftet. Så varje gång det kommer ett förslag till en begränsning i religionsfriheten- då behöver man ställa sig ganska många frågor- –vilka rättigheter är det som hotas? Till vilken grad? Hur kan vi, hur, hur, vad, vad har vi för underlag för att visa på att det här är, är ett samhällsproblem? Och, och sen lösningen som föreslås. Hur effektiv är det? Mm. Ja, i länder, vi har ju sett flera länder nu runt om i Europa där högerpopulister har fått ett eh, större politiskt inflytande. Vilka har konsekvenserna då blivit för religionsfriheten, Anders Widfeldt? Ja, jag kan inte uttala mig så mycket om religionsfriheten i stort. Jag vet inte om konsekvenserna har, har åtminstone än så länge blivit så stora där. Däremot så är det ju många som menar att eh, det ökade inflytande för högerpopulistiska partier har haft mer allmänna eh, konsekvenser för det politiska och samhälleliga klimatet. En del menar ju till exempel att det har hänt i Danmark, där Dansk Folkepartis inflytande har ju har förändrat det danska samhället. Det är i och för sig en debatt man kan ha, men det har skrivits böcker om det, och att det, det, det argumentet finns. Mm. Katrin, kanske du hävdar att religionsfriheten har blivit inskränkt i länder där högerpopulister har fått större mm. inflytande. På vilket sätt märks det? Ja, och det är inte bara i Europa utan också i ett bredare internationellt kontext. Jag skulle vilja säga att det är på tre sätt. Dels är det många fler lagstiftningar kring religion som tillkommer. Till exempel förbud mot slöja, till exempel medierighetsförbud. Om man tittar på Ryssland då finns det det här förbudet mot extremistlitteratur som används mot alla möjliga impopulära grupper som inte alls har någon koppling till det, så dels har man lagstiftningar. Den andra sättet är hatbrott. Om, eh, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa har dokumenterat hur hatbrott mot minoritetsgrupper, inte minst mot judar och muslimer, har ökat eh, ganska starkt de senaste eh, åren eh, i eh, Västeuropa, Östeuropa och Forna Sovjet. Eh, det tredje sättet tror jag är diskriminering. Att det, det blir svårare för människor eh, –inte minst människor som bär religiös klädsel –att få tillgång till eh, bostäder, till arbete och så vidare. Mm. Och, eh, ja, jag tror faktiskt att vi avslutar där– –för att vi ska hinna med att lyssna på ett kort inslag till. Eh, men jag vill tacka er, eh, Catherine Cash vid Svenska missionsrådet– –och eh, Anders Widfeldt, eh, statsvetare vid universitetet i Aberdeen. Tack. Vi ska lyssna på Olivier Roy, en professor i social och politisk teori vid Robert Schumann Center for Advanced Studies i, eh, i Italien. Eh, han har skrivit flera böcker om islam, bland annat Globalized Islam, och håller nu på med en bok om muslimska normer i offentligheten. Han har också anlitats som konsult av såväl den franska regeringen som av FN och i Afghanistan. Olivier Roa anser att diskussionen om islam egentligen är en ganska förvirrad debatt om den europeiska identiteten. När konfliktis Ira Malik når honom på telefon i Florens säger han att något som utmärker debatten är att begrepp som europeiska värderingar sällan definieras. Homosexual marriage, same-sex marriage is is it an uh, European value? Uh, half of the Europeans would disagree. Uh, we are unable to define A list of European values. And uh, as far as democracy is concerned, many Muslims are Democrats, you know. So you cannot say that democracy, conflict with Islamic values, you know. So uh, it's an imaginary conflict between two essentialist points of view, you know. An imaginary definition of Europe versus an imaginary definition of Islam. It has nothing to do with the real practices of both Europeans and Muslims. Är samkönade äktenskap en europeisk värdering? Hälften av alla europeer skulle knappast hålla med om det. Och när det kommer till demokrati, många muslimer i Europa är demokrater. Demokrati står inte i konflikt med muslimska världen. Den här debatten är en låtsaskonflikt mellan två föreställningar om vad Europa och vad islam är- men det är två bilder som inte har någonting att göra med hur vare sig europeer eller muslimer egentligen är, säger Olivier Roa. Vi kan inte ens enas om vad Europa är, fortsätter han. Den franska högen hävdar att Europa är kristet, medan vänstern hävdar att Europa är sekulärt. Och det gör burkan till det enda som de kan enas om. People speak about the burka because it's the only thing. Uh, on which they can agree, yeah. And even the Muslims don't support the burqa. Mm -hmm. What is burqa? It's 200, 300, 1,000 people in France. It's not an issue. So why is everyone discussing the burqa then? Exactly for that. They disagree about how uh, to analyze the situation. So they agree on something which, in fact, is not a real issue. And what consequence does that have? Nothing, no. The Men inte ens muslimerna stödjer ju burkan. Vad är egentligen burka, säger Oliviero. 200 till 300, kanske 1000 kvinnor bär burka i Frankrike. Det här är ingen samhällsfråga. Hela debatten om burkan är nuts, dum. Vad spelar det för roll om den förbjuds? Det är här någonstans den här intervjun tar en oväntad vändning. Olivier Roy mer eller mindre underkänner hela debatten om islam och Europa. Det är en diskussion om icke-frågor, säger han. Men den här debatten, försöker jag, finns det inte ändå en risk att den leder till ökade konflikter? No. Why not? No, no. But men vi the conflicts? Do you see Vad är konflikterna? Ser du hundratusen muslimer ute på gatorna i protest mot burkaförbudet? Vad hände efter minaretförbudet i Schweiz? Ingenting. På samma sätt avfärdar Olivier föreställningen om att. En inskränkning i den religiösa friheten öppnar upp för andra betydligt allvarligare begränsningar. Well, we have a, a surge of the populist right, uh, but this populist right has no answer. You know, if you ban the Koran, uh, it doesn't make sense. <laughs> uh, so that's all. Uh, you you cannot force people to convert or to give up religion. Du kan inte millions miljoner muslimer från Europa. Den populistiska högen går kanske framåt- men de har inte heller något svar på hur islam ska stoppas i Europa. Att förbjuda Koranen skulle vara en självmotsägelse, säger Roa. Det går inte att tvinga människor att konvertera. En massutvisning av miljoner muslimer från Europa- är inte heller någon möjlighet. När den här debatten om islam som religion i Europa- kommer 20 år för sent om någon nu hade velat stoppa islam säger då. Det vi ser idag är istället början på en integration av islam i Europa. Just is the beginning of a political integration of Muslims you know. Because they just Så class. Yeah. So you are quite positive somehow that Ja, yeah, of course. Why why is that? For the reasons that give you integration is working. Han ser ljus på framtiden. Integrationen fungerar ju. De spänningar, den oro och den debatt som vi ser idag är helt naturliga. Men bara ett övergående stadium i en samhällsomvandling som inte kan backas, säger Olivier Så i slutet blir vi alla en stor, glad familj? Nej, det finns ingen glad familj. en familj. Nej, några lyckliga familjer finns det inte. Men visst, en familj kan vi alltid bli, sa Olivier Roa. Ira Malik intervjuade honom. Konflikt är slut för idag. Men lyssna gärna på Människor och tros valdebatt om religionsfrihetens gränser imorgon klockan 13 här i P1. Det talas om religionens återkomst i det offentliga rummet. Hur påverkar det vårt samhälle och vilken roll får politiken i en sån utveckling? Företrädarna för riksdagspartierna och debatterar religiösa symboler i arbetslivet och i skolan. djuret i förhållande till korser och halalslakt, skattefinansierad manlig omskärelse av religiösa skäl och kampen mot islamofobin och antisemitismen samt religiös diskriminering. Mer information om dagens program finns på www.sverigesradio.se-p1-konflikt. Producent var Ira Malik, tekniker Niklas Ek och jag heter Daniela Marker.